Salmul 281, Cununa Sfântului Mucenic Mina Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă înțelepciunea cea dumnezeiască ai dobândit și slujba cea pierzătoare de suflet ai părăsit. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă în pustie pe Domnul Iisus l-ai slujit, iar prin post, rugăciune și fapte bune, în războiul cu trupul lumea și demonii ai biruit. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă în cetatea, Catiani, la praznicul idolesc, lumina învățăturii Domnului Isus ai mărturisit. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă prin tărie de cuget, bătaia, luvirea, tăierea și arderea ai suferit și prin tragerea pe roată, luna muceniciei ai primit. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă la tăierea capului, ai fost ofendit și cu una de mucenic ai dobândit. Bucură-te Sfinte Mucenice Mina fiind așa cum pe cel ce venea să se închine la Biserica ta și a fost ucis la inviat. Tot așa pe cei ce se roagă i-ai ajutat. Bucură-te Sfinte Mucenice Mina fiindca așa cum pe cel șchiop și pe cea mută. Ai vindecat tot așa pe noi să ridicăm Biserica ta, ne-ai ajutat. Bucură-te Sfinte Mucenice Mina fiind așa. În pe cel ce luase o rădiță cu o de galben mici, l-ai arătat, tot așa pe noi, de târhar ne-ai apărat. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă așa cum vasul lui tropiu l-ai luat, tot așa vasul cugetului nostru l-ai curățat. Bucură-te, Sfinte Mucenice Mina, fiindcă între cei mai aleși așa lui Hristos la cer ai fost luat.